یو دا د چموږه ګردان ته علامات ورته یا راغنه روسته د علاماتونه څرګندونې دي تر څو ولوتنه د لدری نه مونې دي يم ګزارې په درې طریقو سره راځي یو دیت سي او د یرمې په شان بل ناقص مضارع اخر کې الف ما قبل مکسور لکیر زا او یخش درمه نمونه د چادرغه اخر کې یدع دغه او ما قبل مکسور لکیر ته یدع او ينه ولاږي نو د مخ علامات څه دي لبی هغه علامات چې خبر دا خبره ده نمونه نمبر ایک. اگر ناقص مضارکې په لې سيغه مې اخر یا ما قبل مکسور کړه مونه مضارع ناقص مضارع اخر کې او ک چې او یاې ددې د جن موذکر پاثر کېسونه یا د هم شکل موونه اوونه بهغیرره را دي لکه او یامونونه او ونهال یونه او با تفیل او جمعمونونه ن سر اوغاایبه او حاضیر او احد نې پاشر کسینه یا د هم شکل الفاظ سر لتقمينا او عينا يدسينا تسينا يرمينا ترمينا تدعينا او تضعينا واحد مؤنث حاضر او جمع مؤنث حاضر في صيقيم ایک جیسے ائیں گے ایسا بھئیو قسم فرق وچ صرف اثر چلتا رہی تدعينا او يدسي يعني تدسينا التدسينا او دا جمع مؤنث امطج طریقے دا دا سي دو دا دا دو دا دا. او دومره خبره اره چې بیا جامو مونث ددا فاصله کېدای ترڅ یونه ده ترڅ ینه ده بلکې ترڅ یونه غایېد او ته د علاقه دي د وژنه حرکت یې او کلښې ده قبل ته بیا یا په سر بدل شي دا دو دتمه ساکنن روزنی شي شي شي دا حذبول شي نو زه کدی وځم مونث جوړ تر یو او ترڅ نه کې اخر میا نه کله پدره لکه سیانه یې نه او باقي فرانسې قومه واحد مذکر غائب دے واحد مونث غائب دے واحد متکلم واحد جمع متکلم تا کہ اخر کے وسیلہ فقرہ زیادہ ہم سے اگی ہم سے کلمی او عیب یسی تضی اتی نسی ارمی سرمی ارمی نرمی ا یدع ان یذعی تدعی ادعی نظر شعر رچ پس نا کہ مستقبل مضارع چا گے پاسٹ طالب ماقصد نو يا داري قوم لكشونا عونا وعيرازونا او جم ونص حاضر او جم ونص او حاضر او واحد منصوب باكر كوزين الله رزق لك او ياد لي همس كلشنا مين وغيرها لك يرزع يرزع يعني يرزنا يرزع يرزعاني يرزع يرزع يرزع يرزونا ترز ترزاني يرزينا او ترز ترزاني ترزينا او ترځه نه ترځاندا دې یو ادغه پشانت دته زادتری وړه چې یو قسم کړی يرځاو نه ترځاو نه یخ شای یخ شانی ير یخ ت یخ شانی یخ نه یخ شاونا تخشه تخشانی یخ او نو اسمو نیمې یو یو شکل باندې دي لکه پر کوې فاصله او تو کې سیغو کې اخ ک یانني لپل راځي لکه یا د یني یو د ېستا دیني او باقی کري حتمو دکر حضررحت نصب اح تققل و جمعمون تققلب په آخر کې به دزا لپل را دغېشا وغیرره یازا ترزا ارزا نرزا یخشه تشه اخشا نقشه تته تر وغیرره راځي اجر نه اف ک ف مزار ک پله سقی کې اصلې وما قبل مجوو کوما قبل مضوم لکه یاد را جو مذکر او جو مونث دونو سیغو کې اخر دی دا او جو مونث ټول سیغو یا دغه هم څکل لفظ راځي یا او لون او غیره د ځل کې یدعونا تدعونا ینهونا تنهونا او ناقي سوای نه د ټمو مذکر او مونث سیغو کې فرق پاتل ترې جو مونث سیغا ا کې سیغو فرق یی کی جو مونث سیغا خپل او جو مذکر سیغا کې قانون لګیدا الکیاط اون او تدعونا يدعو يد يدعو يدعو يدعو او يدونا يدعو يدعوان يدعونا صد او تدعوان يدعونا صد يدعوا مذكر او جمع مؤنثين يدعون وتدعون يوشان ترى غلطي ودومنا خبره دا دا جمع مؤنثغه خپل اصل باندي دا او جمع مذکر کی دا يدعو يدعوان يدعونا يدعونا فاعل کی يدعو غونو ادلته بوونه رغليتي او هو او دلته شپق ولا يدعو تدوا ولا قداكي تشبك صورتي کی وا حرکت حذف کیږي اغه سره اول وا ساکن څه وایږي الذات ساكينہ جنہ یو و و اسدلی ومؤنث فاعل کی بعینہ راتہ در اپنی ہم سے کل لکہینا الینا و غیر لفظہ لتدعینا تنهینا او تتلینا او تصنیف فاعل کی بوان لفظ رازی لکیت بواني البواني ترواني باقی سیکن سے چکی تھی پر شکل باندھ دیا تو اتونت او ين حسن هو ان هو ننه یتل تسل اكله نصل یا سی تاسې انده یا سی یانې سنتاسې پسې یانې څينه پسې یانې سنتاسې به پټ دی نو ادزينه. ادزينه. ادزينه. سيده. يخشى على قرداله ته. يدعو على. تسيوته. ځیو جنه ين ين کو راځیو او ترڅو دا قاعده دي ښا ته دې دې خبر دا مطلب دی چې و ستغا نقشې روس تراغلي دی اول ته اوس ورته لکه نور کردونه آسانه دي د دې کې صرف تاسو دا نقشې راوړې نقې اغی <سؤال> سی و وی یذ سی یذع ولا راغله د ی ر ز ا ر غ ل د اوس مزیدو تچلاشت نه یذع نو د یذع ګردان به د تا ته د د یذع او د یس نو د د او د یذع او دغه شانت د یذاع د یذع ل د یان دای ګردانونه ده ته خود به خود څه چئسو یا څه ترې متایل کیدا خبره کوي چې د دې ټول ګردانو د څه په شانت دی یات داغه شانت یرمي یورمي یورمي دا ګردان نور ته او یې څروی دا ګردان نه ده ته خود به یا چې تاسو کاردانیا تاسو د او داغه شانت دبل نمونه کې څه کی بل نمونه چی شه دا یوه د یرمی او د یسی والا کردان بل د یرزا او د یخ ش والا کردان او چاچه د یرزا او د یخ ش والا کردان یسته نو د یسعا او د غش اند د یتداعا د یتداعا درنګ یتراما یترم یتراما د غ ګردانونه د ته خود به خود چی شه شو یات او چاچه د د غ والا کردان ته یدعو ته د والا کردان یات که نو دغه د پاره کوم گردانونه سانسوو دل ته دغه کې وکوره د د روته رواله ووج ته روته دوالا ته علامو ورکې د شاع م دا من کې دا ت مجردونه را دي په دغه نهونه باندې مید د نه دا نه راځي نو دته د کوم گردانونه اسانه شو چې تا د روته والا ګدان نه یاد کړه نو دغه د پاره رو تدعو وکې دا د دغه والا را مثال دا اغلا دا یادعو دا یک نوالا ورته ورده چیش سو آسانسو دا یادعو والا او دا رنگ تا ورپسی مجهولو گیا آغا هغه آغا طولی چیغی چی دا غی پاخت که ما قبل مضمون را هغه آغا گردانو د دا مسجدو او کد آغا دا مسجد مجردو نئی نو دا ټول پا دی شعبانی قیاس دی با یادعو تا دعو بانی قیاس دی وس غور یعقی یقیان یكون عدد شاب شانت گردان د دې سی اس تی ال ی سونه پسانته اوس د یخو گردان د شاب شانت د د یرزه پسانته د یخو یخو یانی یکو دا ناقص کی مزارے میں قانون لگانے کا آسان انداز د مزارے ناقص کی با قانون څنګه گئی داغی آسان طریقہ دلتا چاہیئے ناقص کی پہلے مزارے کے آخر میں یا ماں قبل مقصور ہوئے لکا یا سی اس نمونے کے گردان میں قانون لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے دیکن دا قانون آسان لگولو طریقہ ده کہ اس گردان کی شخصوں کی چار حصوں میں تغسیم کرلے دا گردان حصے با جدید آجی با اولا چې یاری کې چې پیو قانون لګيږي هغه شپق چې رسالو تصنیف د توچی مناسبه چې رسالو تصنیف کې او د لکه د کې صرف د دعویہ والا یا سیاںه تصیاںه دا فصل کې یا سچوانه سچوانه سچوانه و موختي کثر د د وچنه دا و په یا سره بدل ال هاذا اصل او تصیاںه و او لام کلمہ مقابله شو او مخکې دې مقصورو د دعویہ والا قانون په سره ا یس تی ان اتس تی ان کې جذبو زموانس کې هر کیسره د میادون වලت ان لگے د تفاصل کې څه شي ها دا یس تی ناتسین د تفاصل کې نو واو ساکل موږ کې سره بدل کړي یس تی ناتسین ته و بلغه چېږي چې په اړه کې دو قانون له کېدل هغه حاضر او یو واحد متکلم جمع متکلم او دا لکیت چې تاسو چې اسې دا تفاصل کې وو یو خدا وو په سره بدل شوی دا یو قانون خدا لگے دلته بل دا یو واقعي سلام کلمي د فل کې دا یم چې شکا ځاګینه کا غيږه دواله قانون توچ نه نو یز سیت سي اسی نه سي نو د دعويواله بل دې یو دواله راکړي چې په هغه کې دغه قانون یو چې واحد مؤنث عذره دا ست دا تر څینه پاتل کې تاسو وینئ نو دعويواله دا قياسر بدل کو نو ستږي نه تي جوړي بیا راغلم وخت او موخه ته بلې یام نو دا یم ځم قانون دیتوتدواله درم دلته که ساکینند و جنا یا حظ پکړم چې چې تی جوړسو تصوین واګه چې چې پاری کتلو قانون نه لګیدلی هغه وڅیغیدل جام مذکر حاضر او جام مذکر غائب اغا یا څونه او تصونه دا یا څونه تصونه په فلسفیا او تاسوونه یا خدای ته وته دواله قانون دوتو جنا حرکت دوه نقل کما قبل 4 ځتا ورته 7 ځتا ورته نو یز اول کې دعویه والا قانون لګیدل و هغه روسته کثرینه په یا ترن بدل کونی یا چې یو نو تاسو چې یو ندي ګور بیا یار هغه مخکې ته کسر او روسته تی وایم ماده و یم حرکت هم نقل کومه قبل ته ساتم ورکو د یت عضو ته د والا قند وچنا نو یا چې سونه چې شه ته دا دغه تي جوړسو یا یا جو سوي نتي جوړس ها بیا ساکینه مخکې ته جماعه او و سره بدل کونی یا سونه ته سونه تي او بیا د التفاع دو چې هم دو حزبه نو دا تقریبا سلو قانون نه پدې کې لګېدلې مثال په تور باندې بیا ور صداخي ها یا څونو ته څونو په ریاتو ته د علاقه قانون ته چې یا کو یا ستې جوړ شو نمبر تین. اوس هغه جنمه 3 قانون لګې هه هغه شیغه چې پاګه درس یا قانون لګې دی و یې کہے هغه اوسګه دا واحد معنی څه درته تشینه تشینه pasal کې تد 20 نو یاخد عیواله قانون دو وجنا او قياس را بدل ک نوته سینته جوړسو بيدید عتد على قانون دو وجنا یا کسره مو غورځوا نو بیا تا ج سینته جوړسو التقاد ساع 2 نه اغلا ومابین د وړو یا یانو یو یام حذفونه تلچینته جوړسو آغاسیقي دا بیا تکرار راغله ده خان دا د څه دغه ده غيله او دا تکرار راغله ده وو چې چې جن می څاقانو دوه چې هي جو مذکر خایب او چې مذکر حاضر ده نمبر 4 دغه ولا صفاکه تاسو کین دا غ تاسو دا خبر اې دل ته چې راغله ده مکرر لیکلې ده بس څنګه فاطمه لې د فاطمه لې وو جن می څار قانون لګي د کومي صغي تلور قانون هغه یاسون او تاسو دی بس تاسو کتابونه او اگر ناقصي اي کي معلوم کي پهل سهږي کي او کاغ ناقصي معلوم ناقصي اي د فلم مداري په اول سهږي يا ما قبل مسول لګیر به تر می ارمي نو د دې نموني په شیخه کې قانون لګا کا کاثر طریقه ای هه چې اس نومله کې ګردان می 14 سهږي 6 سهږي نه کالې تر اسنه یرميانې تر می ارمي وجع موانع یرمی خطرین دا چې په خلاصه لبان او بیا اته شیږي که هغه څنګه لګی چې په یات سی کې کرداران کې هغه تو کې لګی لیکن فرق دا ده بس د یرمی کې کرداران مې اټ څغمې ده یا والا او میادون والا قانون نه لګی دغه بعد دا د یا او دغه والا میادون والا قانون نه لګی کې ولې نه لګی چې زکه چې هغه کې مخ یا موجود ده نو بدلولو ته ضرورت چې یا په ال تخواو کنه مخ کې بت کسرا یا په وا ساکن مخ کې او تچون کې کثر نه سره ده دلته تیار مو یا موجوده ته نو دیو جن ضرورت نه سره دا و دا یموږه الته وو په یا سره بدل کړه کثری د معقب و دینه دلته یاده تیاره بدلول ته ضرورت نه سندیو جن میعادون او د دغه وله قانون دی کینلږي بیا ورپسې دا نه اخی چې وایي د پیر مضاری کې پهل کې چې کی اخر می الف معقب مكتوب هو لك تر ذا ار تو اس نمونه کې ګردان قانون لگا نکاسان طریقہ یې کې اس کې ګردان کې سه کو کې تین حصو اغه سیږي چې یوه قانون لګي او دا فصلورم ځکه واقع شي دا idam pa ya tariyan da ya ni tar da ya ni yar zain aw tar den da fasl kiar zawani tar zawani yar zawna aw tar zawna aw saloram za ki waqi sodam pa ya sar badal ka no lihaza didi wadina aw yar ta yaani aw harakat ma qabl mukhalif no lihaza aw pa ya دغه مغا کې د تیپاري کې دا قانون لګیدل دي اغه واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر مخاطب واحد متکل جمع یرزا ترزا ارزا نزا دا pasal کې یرزو ترزو او ارزو یاخداله چې وو په یا سره بدل کو او دغه دا په کده ولګیدل ابتدایا متحرک معقمې مفتوده قالو علي قید دوت نه 50 رم بدل ک الالف سر او مندري مو څه دي درې د ابتدایي فصیغو کې درې قامن لګیدلې اغه درې سیږي دي مذکر غائب او ذکر حاضر او واحد م لکه زونه ترزونا او تر ځای دا ف سر ک یر او تر ضویو ی خو دی نه قانون ده و په یا سره بدل په یر ځونه تر ونه او تر ځای نه بیا قاله دجهه دا لیب سره بدل. بیا قا سااک د وج نه تعلب چې که نوديې د درې قا لې او که دا اخې یا دا د وا مثاللو نو پل مزاری کې پلی چېې اصل عالب ماقال نو لکه یخ تاقشه نود کې خو سانه دا ده اې د دې کې دا څوار لس ریښتې چې په خپل حال دی ښه یا نه تخصیانه دلته دا نه دي چې یالا کدا وو فصلو رم ځکه راغلم کویا تر بدل کوځکل ته تیار یا مخینه موجود درو دغه موازنه چې دی ښه یا نه تخصیانه دا په خپل اصل باندې دي با یقین دا پنځه چې دی نه ډیر زاتر کې کوم قانون لګیدل دی دا یو قانون نه دی لګیدل او دا توا پخې لګیدل اته خو په هغه کې واحد مذکر کې دا قانون نه لګیدل لیکن درته یو قانون پکې دا حاصل کې ارزه یو تر سوی اگر یا وخت شولم کلم میده فل کې ساکینم کړ نور بل سقان بکن دی دی او په دی دیو چې کو کې يرزاونه دا یخښونه او تخښونه او تخسینه کې بد دا دا دا دوت دا جامو زکر نه دا یا دا ير یخښونه او تخښونه او تخسینه دی کې چې دی وڅيوده قاله والا قانون لګي دلته بولته اتفاق والا شاكين والا قانون لګي دلته ندي وځي ندي کې قانون لګي ديږي هغه یو قانون چې هغه و او په ياسر بد ديږي هغه يا مخکنه موجود ده دیو جناق قانون نه دي لګي دلته او کنا کې شي واوي به په مزارع کې و ماقبل موضوع لګي اتو نه کې ذکر ده قانون لګول دا چې داس په شي نه دی یو دعوا او دوی مو چې جوه مو تو دا په واړه شيږي په خپل اصل باندې واقع ته شيږي پاتې شي اغه واحد مذکر غا 15 غیبت سره واحد مذکر غائب واحد مونث غائب واحد حاضر واحد متکلم و جمع ہوتے لیکن صرف یو قانون لګی دی چې اتدوالا قانون دی اویاد تدعو تدعو او لا خل د پلک ساکینم کا زمہ پووبان ثقله هم ورته ول د یاد اتدوالا قانون دی او جمع مذکر چې دوت غو کې اوغه اغه او تدعون یا اصل یادعون او تدعون یو اخد دا دوام ساکین ته د الټقاء ساکین د حذف يا خديه تو تدواله أو اول ديقاي ساکنين ولا قانون او تدعين اضافل کې تدعو فينه د کډري قانون نه کیږي يا خداده حرکت اوم ناتل کما قبل سم ورک ود يو سرو مئاتن ولا قانون روزنه وان پیاسر بدل ک ود ديقاي ساکنين روزنه نه دا يا چې څو حذف سوا نو ديو دي نه پدې جمع کې دری قانون نه لګیدي او کتر تناقص ايده په المضار د پله څخه په اخر کې وا ما قبل مسوم لکينو نو د دې گردان شکر او پړن کې اتباع سي بعيني يدعو ولا لیکن قوانین کی اجرا کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے الگ فرق ہے او غدا ینہو تنہو انہ نہو کہ مزید دو قانون اور بھی لگے نور قانون دو لگے یو د یو سر والا قانون بل درموا والا قانون یو سر قانون صرف جمع و انسی کو کہ دو سی کو کہ او تنہونا نا خاطر کہ ینہونا یسرہون یا ساکن محرم کی تزامہ کو یا سر و, و سر بدل کن ینہو تنہونا تیجو او باقی دو لچ کہ درموا قانون لگے لک ینہو ينهو ینہوان ینہونا تنہو تنہو وا وقت شلان کلمہ ما قبل نو معقبل تن مضمون رموا غلا قانون د وجنا دا دا یم 50 سره بدل کدلته دا, دا, دا, دا, دا او یا واقع شوه دا دلام کلمي د ماق سرمد خپل کې او معقبل تن مضمون دا یم په سر بدل کنين ه ين هو تن هو تن هو ان ال اخرتین او ين هو تن کې دا د زما د یت عتد د وجنا مون غور دول دا ين هو تن هو ان هو نن هو ته نشي شوه دا. دا خبر د چا غوري مسائل او غزنی دا مطلب ده د خبر دا مطلب ده د ښوچا د یثی والا گردان تک دا ټوله لغه گردانو نه ته مزید او د مو ضرورت ز ذکر خود به خود یې ذکره داږي په اخر کې څه راځي یا ماقبل مقصود راځي د غزنوی ما زهل مطلب دا دی چې کوم <مترجم> طالب د يرزا او یخشا والا گردان تک دا ټوله لغه گردانو نه ذکر چې داږي په کې یا ماقبل مفصود راځي اودغه څنګه چې کوم طالب د یادت وکړو والا قانونه ذکر د ټوله گردان خود به خود از ذکره چې داغه پاخیر کیتی شه راضی و ما قبل مذموم راضی نور د دې دروړ دغه تبه په مقصد نور دا خبره ده د دنوې ثقیله او دنوې خفیفه بارکه نور دغه کی چې شه ته خدا د چې پای واست چې دغه کیږي ما قبل مبصور درته د ثقیله چې پای واست چې دغه چېږي ما فتح واحد متكلم واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب او تشیرادی او پنج صدی واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد متقلم او جمع مذکر اوس روپې د چېڅه کټې لونه عربی ساتې او یو څه د اوسه قوتې چې راځي الې په حاصل راځي یاغې چې دې ا مون او په دغه خپل لونه ثقله کړه الې نو سره راځي دا بمشوري او په دالې نو سره راځي چې دې مفتوضی. ده ده ده ده اخصف بلاسه ده ده. نونی خفیفه ده ده ده اتسه پوری پیوسته که که سلورت او دوچه هم پوریونه پیوسته که که که. ولی ده ده اتقاد ساکینه نو علی حدیثی رازی. ده ده ده کردان و ده قوانین و پیوازی. شم نمبر قانون دی به قانون نکلی ده نه تاسو ادوی نا نه وقت در خوستان است که اور پوسی قانون دے جنونی عربی والا قانون دا قانون مکمل اچوبی دے قانون مطلب داده چې پہله گزارپ اوس یو کې اخر قانون عربی او دانون عربی د پنځو وزنو غورځي اوس چې کمی دي دونی عربی کوم اوس یو کې راځي تل ورتہ شي دي وځه مذکر دي او یو واحد ماناس حاضر نو قانون مطلب دا چې پہل مزارک اخر قانون عربی او دانون عربی د پنځو وزنو غورځي یو د وجه فائدہ د ټکل پدی باندې حروف اجزمات داخل شنو د حروف اجزمات داخل د لو د وځنه ورتهږي حروف اجزمات کوم یو دي ان لم ده لم ما ده لم امر تلای لکه شاعر وان لم ان ولم لم ما لم امر ولا نهی نس ان حرف هر په جاتو په لیم هاریه به دغه به صورت را لکه او تذریبین لم په لم تجربا لم تجربو لم تجريبي تفاصيل كازريبان يضربون التجريبينا وكلام لم بداخل ثمنه عربي و قصيده يوم نتعودنا غرضي كي حروف الناصبة كي داخل होने كي ہوتے كي كل حروف الناصب اور باني داخل تھی و ذا باني اور باني غرضي غرضي حروف الناصبات كي چھري اگدا دغدا اند لان دے خیدے او اذن دے نو ان ولن ک ایدن چار حرف موتا ان چار حرف موتا بس نصب مستقبل کنا تین دائما اقتضا مثال به څنګه لایذربال لایذربو لنتجربال لنتجربو لنتجرب لااصل کیذربان یذریبون تجریبان تجریبون وللن شباب په داخل شد دا اوغور کید دریم دانون یعربی چی غورځی کید دنون اسقله ده الحاق توجینه خلن می اسقله ور پچی پوازه سین دا لا تجریبان لا تذریبون لا تجریبن ااصل کیذربان اوني ثقلاتي او پشي پيوازه ثنوري نه عربي وګرځيتا اوني ثقلات پاسر کېراغ اعلان د تاكيد پاول کېراغ نو ليزريباني ليزريبون او غيرته نشوتسه له هغه ته دی چې اوني عربي وګرځي خپل دا چې نوني تاكيد خفيفه او پشي پيوازه سي لکلاي تجربه ليزريبون لتا تجربه لولت تجربه د درې شګيري نو چې دا حاصل کې تجربه او تجربه او تجربين نو دلته چته ضرورت تشنيفه شي خلونه نوني خفنه لکه تل انونټه اكيد خفيطات پر چې هغه ور دي په واسه منون عربي آغا وګورځي تر کلهامي ابتداه تک ډیر اغې نولای د چا وژنه ور دي کې د وژنه امر حاضر د وژنه ور دي کې تل سیغه د امر هلاکه اذریب اذريبا دا اصل کې تجربانه تجريبونا تجريبینا او تجریبانو کلام ری حاضرم جوړاو تام حرف هم غزارات هم حذف ما بعض حرف ساکن ابتداب ساکن محلو حمزه وصله مو سرم پر کرا را اخر کموط وقف دوجنه په دې سلور شیږي نن عربی کې شی سو او جب امر حاضر معلوم بنائے گا ته نن تا کو حذف ترکه تام حذف پر سر ک امامزه وصله راوړو ازریپا نو از از از از از خلاصه دا ست دی او دا نسو یاو دغه په تاجمو دادینه روز نتیبه دادینه شکل <سؤال> دغه شکل <سؤال> پسی کوي ورته په پپ پسی کوي ورته سره څه د امر حاضر دوتینه کې مونږه غوښته ورکړو په کوپو دغه شېرو کې دینه راوچی شي کېږي او دیسه اور پښه قانون د اللهم يدعو د اللهم يدعو ولا قانون دا قانون مکمل او وجوبي دی او یو شقیق جواز دی قانون مطلب دا دی شکل هر او بدل حمزه سینا هو بدل د حمزه ننوی پیلې مضارع په اخر کې وی دا حرف ل دتوب او ځواک بنه وجوبان ګرځولایسي یو د عاملي واته ځماتو دي نه اول دغه امر حاضر بنانې کې وجه سي بل د امر حاضر جوړول دوجنه او هر فی او حالت وقف وی او حالت وقف کې حرف ل دتوب کو ګرانا جایز دي دا ګرزول جایز دي او ان تینو صورتو کې علاوه اور د دې دریوړو صورتو نه علاوه د هر فی ل ګرزول دا, دا, دا شالتي جو سو جوه غو جوه ها یو چې عامل جوازه داخل داخلسي او څه جو شي جوړ شي امره حاضر جوړولول دوی وقف وقف حالت وقفه چې دا خورجيږي وقفه حالته عدالت پر ډول جایز دي واجب ندي مثال د جوازي مثال کلم يضع ولم يرمي او لم يشداسه کې يضع او تضع لم جوازي ما په داخلسو هغه ته اجازه ورکړل جوازه مرکز جوازم دوی نه دا وچی شي توغو شي لا لم ترمی، ارمي نرمي لا پاتل چې يرمي لم इजाزی ما په داخل شاو شاجا زم ورته یو ورګره یخ شا تخ شا اخ شا واخیر کې لیکو لم इजाزی داخل شاو غالب داخل نه وځي مثال دا حاضر بسنګي لکه ادعو او ارمی او اخش دا تاسو کې تدعو ترمي او تخ شتا ظاهر په لا بدل دا امچینه نو راغله د فلم ظاره په اخیر کې واقع شو چې کلمنګه حاضر صیغه جوړوله نو ست سلام کو تاسو په ابا دې ساکینو یاده شروع کې حمزه وصل وصله او اخر کې حرف علت او او ضعو او ارمی او اې صا کې جوړ شي مثال د وقف لک ولل اذا یسر دا اصل کې یسری تا دا یا حرف علت بدل د امجه نه نه اورغله او د فعل مضارع اخر کې رغل نه چې کلم وقفو کو ولل اذا یسر اغه یا حرف علت کی چي سو هغه اورځي دا رو. مثال د شات چې کدی ورنیوبیم حذف لکه یوم یاتی ما او لا درې دا فاصله کې یا اتی نبغي اولادري او دا حرف ل ساکن بدل ته هم چې نه د دا فلم ظریف کې واقع شوی ده دا, دا درې ور ډول قسمونه ده بیا عربو صدا ش... الک عربو نورې دل شوی ته چې دا, دا حذف کیږي شاز... او یا شا دا شاذ ده او شاذ او د شي شاذ چې مقبول لږه قرآن مجید کې دا مثال موجود ده او کدا غا حرف ل ساکن وي او بدل ته هم چې نه ني نو بدل همزه شي بدل ته هم چې بیا به نور لا تجرو تجرو اجر نذر طاقت یجر او تجرو او اجر او نذر عمز کو جوازن واه ساکینه بدلیا هر جوازن فهام تا واه ساکینه سره بدلکا یو یجر او تجرو اجر نذر تی چورشو د هر فلس ساکینه د کلمې ظاهر په اخر واقع شه لیکن د خپل د جوازم او عدم راځ د وسط جوړول یا د حالت وق او ورته په کتری واره صورتونو کې دا همزه نو ورتی الله یو یات او ستد والا د هر فلس کلمې په کې راسی دا دو جوحات دو د و دین او جوبان ماځي یا چې د ګروپي د وازیم په داخلي شي اول چی شه ده کله چې امره حاضر د دی دینه که هغه وخت او حالت د وقفه کې د دینه خپل چی شه دي اولنواله قانون ده اولنواله قانون دا دی ښا چې هر فعلت د دې مقصد ده او هر فعل دې یو سبب دوه دین او ګرځي یو سبب دو دین او ګرځي چې بیا غا سبب او علت شي ختم شي چ ختم چې هغه په د کوم سبب دا او دا د چېرو چې دا پاتې کیږي او تاسو او دا لا مساکین هغه دا ستاکین څو نننته وو نننته لمر شاکینې او خپل اس تاسو کوم مطلب یې هے چې جو حرف علت شي سبب څخه غېرځي سم هر پله د کوم وجه نه ور دي پیرو غېرنې کا سبب چلا जाय دا د نورځي دلواله سبب پور دي نو دوه هر پله واپس لټاويږي یعنی کله چې کسی عامل دازیمه کې داخل هو نه دی کیو وجهه چې امره حاضر مالون بنا نه کیو وجهه چې امره حاضر جوړول د وجه نه کیږي پس ایستات ذات د فعل یانو متقید دا متصل شي دوټ آتاه دا واپس راځي او چوپان ته سال د زمينه پایل په څنګه لکفولا بي عالم يرميا عالم يشاء ادعو يرميا بي سال د تاسو د نوې تا کې لکفولنا بي عنا ادعونا يرمينا او شيننا چې